que a Asociación Sociocultural Muiño do Vento transmitindo o seu programa Unha Tarde no Muiño, dende Radio filipin 93.9, Radio filipin a Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos. Esas pedras contratanques Esos corpos que reventan en libeliñas vermelas. Suso de toro, Leilía. as pedras contra tanques, esses corpos que reventan. O xenóns ás 20 horas na Praza do Concello concentración. Ali estaremos unha vez máis para mostrar a nosa solidaridade co pobo de Palestina. E denunciar o xenocidio. E lembramos tamén a Leilía, a que acabamos de escoitar, despois de 34 anos de ngadeus. Obrigados pola vosa música síntese de tradición e modernidade Obrigados, Lelía xa formades parte do noso patrimonio Boa tarde, Rafa Rodríguez Boa tarde, César Pita Carretero e Pepa tamén, por suposto Como vai a vida? E a min ben, e a parte do mundo moi mal sí, sí, E ambas cousas van unidas Escoita... Se a parte do mundo lle vai mal eu non podo decir que vai ben Unha escoita noticias E eh, aplicando eso que Titas como subtítulo da túa sección Que era Pensa globalmente E actúa. actúa no barrio de Canido, se si queres Ben, pois Dando un ollo, botando un ollo Argentina Holanda, Uf. Suecia, etc Holanda, Holanda, madre mía Ben Mas a vida sigue Te dís que outro mundo é posible Si, sí, outro mundo é posible consciente como mamón, Món no? dicíamos agora macho, non sei de que vai isto pero que pregunta non? o 3 de decembro de 1992 a Organización das Nacións Unidas que non vou dar a miña opinión da súa función proclamou o Día Internacional das Persoas con Discapacidade ata 1992 era o decenio das Nacións Unidas para os impedidos O termo minusvalía e vado, diversidade funcional, como outros un pouco, bastante máis eh, escandalosos, están na mente de todos nós e, por suposto, eh, de món. Os que estamos aquí creemos que se debe de celebrar este día para reivindicar que, que as persoas que temos unha discapacidade merecemos unha, igualde, unha igualdade de oportunidades, se cadre incluso unha discriminación positiva, pero para isto temos que loitar para estes dereitos que parecen que os soubo sempre e que non os houbo. Con nos, como decía esta mon, porque ninguén o coñece por Ramón Cartelle, senón por mon veciño de Cañido, podemos decir de toda a vida, non, Richard? Non, de toda a vida, así que boas tardes, mon. Hola, boas tardes. Eh, o costume que temos sempre que te presentes, así que xa sabes. Pois eu son mon Cartelle, nado en canido, Na rúa, o, na rúa da Estrela Na casa de máis a, a casa número 24 no segundo, no segundo Cando daquela era Unha guardilla Ali, ali nacimos oito É bastante duro bastante eh, para, para oito aí Acomodar aí a, a tanto Tanto fillo Oito máis dous O sea, de... Volta un máis dous claro Un máis os añadidos Que familia había moita adeus, sí, A familia sí. había da bondo eran, eran, eran outros tempos Xa que empezaxes por ese fío eh, De momento non nos ve ninguén Esperemos que o señor director Para o mes de setembro Poda emitir en, en streaming, en vídeo non? Xa levámoslo, a, levámoslo así Con esas tres Con esa teima tres anos non Como recordas esa infancia Mon Do bo e do malo Ben Ben, porque eres positivo Non podo pensar ni en bon ni en malos. So somente podes decir Que non foi discriminatoria Por, por con respecto aos pais eh, Os máis achegados e eh, amigos O trato ben eh, Si tamén tiña claro as miñas limitacións Había cosas que non podía chegar a elas Pero entretiñame entre con, con outras cousas. cosas eh, os, mais, a, a, os, os amigos non podían estranar Que, que un esteña menos válido non, Era simplemente eu Ni pensaban que podía o que non podía Xente <coughs> que viña de fora Dizía, ai é coso E daquela poñíanse a reflexar Os amigos e decía cosio Que iso? Ah, é món Apes ah, cosio É unha cousa que, que non o tiñan claro se si, si, si a Si a amizade é, é, é sincera Estás con, con todos, a familia Con xumón, con muleta Con muletas, con muleta, non é con muletas hasta... perna. As muletas collínnas aos sete anos uh -huh. Antes andaba a gatas Si, sí, si sí. Eh, arrastávame, eh, claro, imaxinárabeos como podía ter as rodillas. E os eollos, as mans callos por todas e os, partes. E os pantalóns. Por eso, por iso, os pantalóns xa, xa non digo nada. Pero en en cando collín, cando collín as muletas xusto nese tempo que tiña eu 7 anos, foi cando fun interno a, ao sanatorio marítimo De Oza, de Oza, na Coruña Oza. Sí, Oza, Oza. Eh, Podedes pensar que para min Eso podía ser unha cárcere Pois o trato foi horroroso Daquela sí que vingo contraste Do trato de que en tiña má A donde fun parar Eso foi Non, non deseable pa nadie Se si ven o que estabas a falar antes de, de que o mundo globalmente hai moitos atrancos e moitas quería decir unha palabra maior, pero deixo sí, estar. Si maiores, problema. Pois daquela o, o, o trato era ti eras unha persoa insignificante, non tiñas non tiñas referencia de, de Para nadie, nin de como estar, nin de como deixar. Estuve en dous anos. Joder, dous anos e sin sair. Sin sair, sin sair do recinto. Tí, cando ti movíaste polo barrio, sí. eh, andabas polas penas... Daquela ainda eh, non, porque tiña sete anos empezaba a coñer. Cando andabas cos muletas. Eh. Claro. Cosa distinta foi cando retornei a casa, eh, xa coas muletas, empecei a andar, andar, andar se si ben ben sabes a Rúa Estrela a Subirá, costa que ten sí, sí. pois chegares hasta abaixo logo había que subir e había que subir a guardia e o tipo de, de piso que era había que subir o piso todos os días Puff. na si, escola, mon, que tal? E a escola, pois foi se si acaso a única discriminación a Calfuches. A Calfuches. Que, que, pudo, que pudieron ter os pais que, mentras me mand... todos iban á pública a mí me mandaron ao Tirso, pensando sí, a necesidade sí, sí. que eu podía ter. Sí, sí. Pero non foi, a... foi para fastidiar, todo o contrario Non, porque pa entonces non non había xo eneses que hai agora. Non, non é moito eh, menos. Non había xuras ni necesarias ou... ou primarias para no. a xente que necesitaba. Non son 50-60. Estou falando, vamos a ver eu fora cando Eu nací no 53 sí, Paoza fun aos 60 Hasta aos 62 E... Eh, bueno a, Ao chegar esa, e, e ir ao Tirso Foi tamén Outro contraste En que... En negativo, decías antes En que eu veía que a xente si tiña diferencias, sí, diferencias Pero moitísimas E máis de un tipo de, de, de escola como era esa E naqueles anos E naqueles anos da, Pero... Funo levando me costaba moito Si era voltar Do colexo a casa O andar sí, sí. Dende a, dende a, a Rúa do altura Sol, que está Da Rúa do Sol A altura da ata... Amboaje Hasta chegar esa casa Eso si sí que costaba moito Para que non, non vexa xa dixo que andaba con muletas, a cora está con cadeira pero eu sei que mon fixo alpinismo Fixen <risa> fixen pinitos máis bueno, que alpinismo bueno, fishing, con, muletas. Con, muletas. con muletas teño te doido con mochila o lombo ir aos ancares, badear ridos hasta, hasta teño ido só facer tirolinas, tirolinas unha corda, colgar as muletas lembro a cruzar o río Subia al, pola altura ahora mismo xa non me lembro porque hai moitos anos pero sei sí, que, sí. Sei que é por Subia e Arribia pero para meterlle un fío non eh, fizites alpinismo sí. fuxes estudiar fora porque depois do Tirso fuxes estudiar depois do Tirso eh, no ano 70 Fo un outro internado uh -huh. que foi San Juan de Dios en Alcalá de Guadaira en Sevilla.tamente. Aí o contraste outro foi tremendo. En positivo. En positivo. En positivo. éramos de, toda, de todo o estado, de toda a España eh, si, eh, ao ser tantos si se veía que algún pues, podían estar máis acomp que outros, outros uh -huh. non como a ti. Claro E entón eh, fixemos Unha concurrencia de, de xente que, que mereceu moito a pena Pagou moito a pena por Por moitísimas cousas Non eus, eus, Que estudiates ali? Mon? Ali estudi primeiro oficialía uh -huh. de? Que é o que permitían ali Hasta aus, Daquela era oficialía é o que FP1 agora Si sí, fp o que agora son dous anos antes eran tres máis reválida y uh -huh. dependiendo de la escuela de maestría industrial de Sevilla Seilla Uici electrónica uh -huh. eh, como quería progresar má quería seguir facendo maestría industrial aí eran dous anos máis máis tamén a, a reválida uh -huh. polo que a non ter a dependencia... Mm, das clases na mesma ciudad de San Juan de Dios pois, tiñas que facer algo eh, participativo na, no centro entón ali collíamos algunos traballos que nos disponían eu traballaba en unha revista que representaba a cidade de San Juan de Dios e na que había socios protectores e un y... modelo moi yankee, entón, traballabas e estudiabas a Digo, entonces, entre aspas. A entonces claro, eu traballa, eh, estudiaba e estudaba nocturno. Uh -huh. Collemos un autobús que ívamos hasta Sevilla, 21 km que estaba. Autobús con muletas, con muletas toda a ferramenta médica. De... Discapacidad, é capaz de ensinarlle á sociedade en moitas ocasións. Mira, eu mm, o que consigo non é regalado, senon que eu mostou traballando. Claro E iso, ad máis, intentei tra Traspasar os compañeros Correta. Os compañeros, por exemplo en... Cando a oficialía No paso, cando acabamos Propuxenlle Esos compañeros do meu curso Propuxenlle De facer eh, Unha excursión Un algo Unha festa de despedida De despedida así de, Do curso non da xente, porque sigo tendo contacto con eles polo menos con a malloría elles propusen facer un campamento e había que pensar de que había discapacidades diferentes moitas e diferentes casi todas físicas si, sí, casi todas físicas eu estaba acostumado nos anos que o único que tiñamos eh, estando en Ferrol era, por exemplo eu fumbo e escavo e aí Aí me decatei de moitísimas cousas e me axudaron moito a, a, a non ter dependencia de moitísimas cousas. E máis, intentei traspasar esos compañeros. E dizei, vamos a acampar e vamos a escoller algún sitio e vamos a, a distribuir os traballos entre todos de como hai que facelo. Entón, expliquei de como eu facía de como, eh, porque xa estando sin estar estarnos boiescaos, coa parroquia, e eh, vengos a vestir, sí, sí. o que facíamos parroquialmente, uh -huh. facíamos moitísimas acampadas, uh -huh. e estaba acostumado. Podemos lembrar a don Gabriel. A Gabriel, no? sí porque señor, no. o noso amigo, eh, ben querido. Pois, xes dixen, mira, mirade, repartindo traballos e funcións de cada un, xes dicen mira, vamos a conseguir Eh, tendas de campaña eh, de, Por especialidade Unha de cociña O donde eh, dormir que Outras de letrinas E eh, eh, como conseguilas eh, O único que tiñamos en Sevilla Era a Oje sí, sí. A Oje, a Oje. A, a Oje. A, a, E ali fumos que... É o que tiñamos sí, É o que, que decía vi. antes sí, sí, Non sí, había no un ejes, ni había no, nada no. É o que tiñamos Se si houve disposición moi boa da Oje E eh, nos deixou o que necesitáramos E despois escollimos ir a acampar a Punta Umbria, en Huelva. E os mestres nosos lhes conquerimos que, que foran os nosos choferes e que pusieran os seus coches para trasladarnos e irnos recoller a la Punta Umbria. E así foi. Pero unha semana antes, con as con as tendas de campaña e iso, pois no recinto noso de San Juan de Dios pois se enseñei e se amosei como, como, si, como se montaba e a facilidade que tiña e como tiñamos que facer e así foi e xa empezaron a ver máis doado e xa se empezaron a animar e así foi así fumos así o, dist... así o fixemos Como que estás dicindo é, é posible ter unha discapacidade pero que esa discapacidade non impida ter unha vida claro a vida monte mon unha parella que se chama Rosi ola Rosi, que seguro que nos non está escuitando Hola, pobre, pobre dela, como non está escuitando <ríe> ten un fillo que vai ser máis complicado que nos... depois mandamos un podcast para que o mandes sí. igual que outra moita familia como pode ser Loli e outra moita xente eh, esa faceta de discapacitado ensinando a outros de voluntariado Crees ainda agora que é necesario? E digo, crees porque nos queda un minuto antes de que cesarme corte, non? Sí, ten que ser necesario porque non todos teñen a mesma disposición e, e a máis é que é satisfactorio. É satisfactorio porque ti mentalmente non estás non estás na ruindade de que estás limitado sí, sí. ni nada, non, non, non. Nunco queixarse a món. nunca. Nada. Pa que? Pa na. Pa na. É es que, eh, que ademais... moi ben. Unos... No, da... Vamos a roubar me de minuto. Unha reivindicación agora mesmo, non? Para as persoas que temos discapacidade. A ver, o, o principal é que que podan ter mundo. E para ter mundo hai que sair. Hai que sair, porque antes antes eran parecían os, os restos os restos maléficos da familia sempre estaban trincados na casa Para, ah, pero tiñas unha persoa ti na casa e eh, non saían nin, nin, nin, nin, nin de que e que era moi difícil é o que hai que conseguir pero... que saia, que se fomente xa sí. non só sí, a reivindicación hai que atacarle máis a xente que que, me, que se supón que xa e non é tal bueno, temos que pechar a verdade que non me chegou a nada bueno. porque tiñemos unha pila de cobras para falar Tenho que pedir un día César Tres cuartos de hora polo menos non, Rafa, Gracias, eh, vamos a facer unha proposta A non te ti propós eh, sair Queríamos escoitar A unha persona como tú como ti Que está unha cadeira de rodas As necesidades do día a día De unha persoa que está unha cadeira de rodas Para andar pola rúa E entón, nos estamos ahora aquí desde e Outras asociacións prexando Porque se fagan tamén uns accesos á cidade De maneira que non sea un problema Baixar ao centro da cidade Un día podías voltar aquí A falar desde esta Unha tarde no muiño De toda esa problemática Claro que sí bueno, pois, pois Sería un placer Para iso é para que ti que iras Aquí tes unha tarde no muiño E aquí tes eh, A Radio Félix Pín. Para aqueles que necesitan En un te en voz Oitísimas gracias, Mon A vos. Muchísimas gracias, Rafa. A vos. Ah, sí. Rafa, como andas en francés? Bueno, ti estabas na raya, non? Domines o francés? Bueno, non creas, si sí. eh, Estou nelo, pero tanto como dominalo ah, Pudo pues, ler En partes con algunha dificuldade Pero podo ler, si sí. sí, que cada vez que vexe estas cosas digo Que podo dicir na radio? <risa> <risa> Incluso pon así un jebul Bueno, eh, gracias a, a, a estar aquí Volverá a estar aquí Porque é un tema que necesita máis máis de 10 minutos e máis de 15. E que nos traes, xa, Rafa? Unha viaxe, non? Polo a... Sí, os eh, traio algunhas das noticias estas que nos venen sorprendendo, que dicen que son sorpresas. Javier Alejandro Milei, eh, guía que Wilders sí. eh, titulei este programa, estas eh, a victorias electorais destes dous elementos, titulei como a miseria material e moral van de sí e es sobre eso sobre o que quero falar. Eh, o pasado 13 de agosto celebrábase en Argentina as eleccións primarias abertas, simultáneas e obrigatorias, que como aílles se chaman as primarias que eh, o teñen coa pouco paso. Mediante as que as organizacións políticas definían as súas candidaturas para os distintos niveis electorais, nacionais e locais, que se disputarían nas eleccións serais que terían lugar posteriormente ao domingo 22 de outubro. Nesa elección os argentinos elexían entre 25 precandidatos a presidente e vicepresidente, que eran postulados por 15 coalizios electorais e partidos políticos. Eh, son cinco binomios superaron o umbral mínimo do 1,5% que hai que superar para poderse presentar logo ás eleccións, as, as eleccións eh, presidenciais. Javier Milei que encabezaba o binomio presentado por unha coalición denominada La Libertad Avanza, obtivo un 30,04% dos votos. Sergio Massa, de Unión por la Patria, o 21,40%. Patricia Bullrich, juntos por el cambio, un 16,98%. E con resultados marginais quedaron un tal Juan Schiaretti, hacemos por nuestro país, con 3,83%, e Miriam Bregman, De, do frente de izquierda e, e, e de trabajadores cun 1,87%. Como curiosidade, as palabras significativas para a esquerda en tempos pasados como liberdade de cambio pasaron a estar patrimonializadas polas dereitas máis extremas. E unha palabra que sempre resultou algo sospeitosa para unha boa parte da esquerda e que agora outra parte está empeñada en recuperar e redefinir como é a palabra patria, estaba no que se consideraba o ámbito do progresismo de esquerdas. Nas eleccións do 22 de outubro, ademais dos candidatos á presidencia da Arxentina, tamén se escollían os posibles candidatos para a renovación dun terzo da Cámara de Senadores, 24 senadores correspondientes á Provincia de Buenos Aires, Jujuy, La Rioja, Formosa, Misiones, San Juan e Santa Cruz. Para estas provincias escollíanse tres senadores que se repartían en dos para a maioría e unha terceira para a minoría. Tambén se renovaban a metade da Cámara dos Diputados, 130 diputados dos que 35 eran da Provincia de Buenos Aires. Quero decir con todas estas cousas que o sistema electoral eh, argentino non é tan simple como que eh, ele sido un presidente, ele sido todo e aí vai nociendo o mundo. E... Eh... Aí, para a elección destes eh, em, deputados, se utiliza como no Reino de España o sistema DONT, eh, o que utilizamos para as corceserais, para os parlamentos autonómicos ou para as eleccións a concellos. Ao mesmo tempo, escollíanse 43 representantes para o Parlamento de Mercosur, Ou decir Arxentina está tamén en unha estrutura inter, eh, internacional chamada Mercosur que tamén ten un seu parlamento e escollía eh, es, 43 representantes dos cada zanove, se escollían por unha única circunscripción, é dicir, por a circunscripción nacional que eles chaman distrito nacional de toda Arxentina e o resto, os 24 restantes, a razón de uno por cada unha das provincias do país. E finalmente se celebraban eleccións locais tamén En cinco distritos, na cidade autónoma de Buenos Aires, elixíanse xefe de goberno e 30 legisladores e 105 comuneros. Na provincia de Buenos Aires, gobernador, vicegobernador, seis deputados provinciais, 26 senadores provinciais, 135 intendentes e 1.097 concelleiros. E así en Catamarca, Chubut, Entre Ríos, só que con moitos menos representantes. No sistema electoral asentino, Para gañar as eleccións presidenciais en primeira volta, a, eh, a fórmula máis votada ten que obter o 45% dos votos válidos emitidos ou ten un 40% con unha diferenza dun 10% sobre a, a a que ven inmediatamente despois. Como isto non pasou, houve que ir a novas eleccións para o 19 de novembro. Se as primarias implicaron un choque no sistema político argentino por os resultados obtidos por unha candidatura que suponía que era xea o ecosistema político, a de Miley, as primarias eh, eleccións supuseron un certo alivio, o, porque deron que pensar que as cosas volvían ao xocanle. Sin embargo, na segunda volta, gañou o candidato que aparece como un candidato antisistema, Javier Miley. Vais o lema de Viva a Libertad, Carajo, gañaba a elección cunha maioría ben folgada de case doce puntos sobre os candidato peronista Sergio Massa. Veremos ata onde se empeña en aplicar o programa de motosierra, que el defendía, es decir, recortar e recortar todo o que o Estado todo, o que, fora, todo o que do Estado é alleo a economía e as forzas de orden ou forzas militares veremos hasta onde se empeña en aplicar este programa motosierra e co que se presentou e sobre todo canto aguanta na presidencia este último 22 de novembro celebrándose tamén eleccións parlamentarias nos países baixos en Holanda, escollíanse 150 parlamentarios e Gert Wilders líder do Partido Liberal obtivo 37 deses, eh, deses 150 escaños partindo dunha representación da 7, é dicir, incrementou en 10 Esta victoria relativa, esta victoria relativa, descansa en boa parte sobre os malos resultados obtidos polos partidos conservadores que eran os gobernantes hasta ese momento en coalición. O Partido Liberal de Izquierdas de 66 perdeu 14 escaños. Eh, a chamada eh, Democristiana, CDA, pasou de 15 a 5, perdeu 10 dos seus representantes. Presentábanse 26 partidos e deses 26 partidos 15 obtiveron representación no Parlamento. No outro lado, o Partido de Traballo, os verdes de Os Verdes, perdón, tamén mellorou a súa posición pasando de 17 a 25 deputados, establecéndose como segunda forza no, no Parlamento. É dicir, a esquerda, unha parte da esquerda tamén obtivo mellor resultados. Non tantos como para opacar os resultados da, da dereita. No outro lado, eh, builders eh, conta con conseguir unha coalición de goberno co centro-dereita, liderado curiosamente, por unha turco-nerlandesa, Dilan Yesilgov, que conseguiu 24 escaños e foi a terceira forza parlamentaria. Tambén pensa chegar a unha coalición con novo contrato social, clasificada como democristiana e que entrou no Parlamento con 20 diputados e tamén conta co partido dos campesinos, BBB, con sete escaños. Parece que iso das chamadas coalicións Frankenstein xa non é un, faxam, un fenómeno pasaseiro e comeza a difundirse tanto na esquerda como na derecha por toda a Europa. En setembro de 1922, nas eleccións en Italia, a coalición electoral encabezada polo partido de Giorgia Meloni, coa participación da Liga Norte de Mateo Salvini e Forza Italia de Silvio Berluscone, conseguiron a maioría absoluta con máis do 44% de voto congreso, do Congreso do Senado en Italia. O partido de Meloni, hermanos de Italia, era a primeira forza co 26% de sufrasios, en fin, é o 26%, as cousas hai que poñerlas no seu, no seu límite seguida por Partido Democrático de Enrico Leta que ben ten o seu riso en unha serie sucesiva de decisións que afectaban ao Partido Comunista Italiano con un daza 9,3% no Congreso e un daza 9,1% no Senado en Italia a coalición de centro-esquerda quedaba con un 26% nada máis en todos estes casos a palabra dominante foi sorpresa Meloni tivo unha vitória sorpresiva aínda que fose anunciada Miley conseguiu unha non menos sorpresiva vitoria despois do atacazo da primeira volta de Wilders gañou dando a sorpresa a todos os analistas políticos e medios de comunicación máis difundidos parece máis que de sorpresas deberíamos falar de fraccionamento dos corpos electorais e resultados predominantes e inda que non exemónicos de momento das opcións clasificadas como de extrema dereita a análise electoral non deixa de ter unha recendo, todo intento de análise electoral non deixa de ter unha recendo a, a, a lectura de pozos de café, de rayas da man, de iris dos ollos ou de entrañas de aves. O papel todo sostén e calquera explicación pode atoparse nos periódicos se sanestes materiais ou disitais. En todo caso, parece evidente que nos atopamos diante dunha reacción incómoda para, eh, para determinadas élites dominantes dos corpos electorais incómoda porque supón un relevo no grupo político establecido ao servizo dunha parte das mesmas élites dominantes, pero con unha componente de rechazo ás formas de facer política predominantes nos últimos anos propias do neoliberalismo. Formas e fórmulas que inclúen tímida e dubitativamente a utilización do poder económico do estado para corrixir algun dos principais desequilibrios do sistema. Non estamos diante dun hórdago a formas, dun cuestionamiento completo desas formas políticas, aínda que se presenta como tal. En realidad parece como se unha parte desas élites dominantes houvese decidido romper a baralla e terminar dunha vez por todas co papel asistencial do Estado e a súa función correctora dos efectos máis devastadores das actividades económicas eh, da actividade económica desembriadas. Tivemos os casos de Boris Johnson en Gran Bretaña, Donald Trump nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil, ou algúns dos dirixentes de algúns dos países do este europeo que rompen coas formas e xeitos de enfrontar o que facer político desde uns países captados para a orden internacional que coñecemos como Occidente e que inclúen a Unión Europea, a Japón, a Australia, Nova Zelanda, e Canadá. Estou agora a referir a países como Hungría, Polonia, Chequia, a Eslovaquia, a Rumanía que actúan de unha forma diferente. O certo é que un certo escándalo dunha parte do aparello me eh, mediático ao servizo da estabilidade dos grupos económicos dominantes, pero sen que os seus intereses básicos se besan cuestionados, parecen aparecen grupos políticos alimentados desde a outra parte deses grupos económicos dominantes, dispostos aparentemente a poñer patas arriba todo construído polo establishment durante os últimos 30 ou 40 anos. Digo aparentemente porque a experiencia nos di que en realidade non se cuestiona o sistema político, ese sistema cualificado de propio dunha casta dominante, senón que en todo caso se profundiza en él. Resumindo, que unha suposta visión crítica e alternativa da política que estivo servindo no esencial a un 1% da poboación, ese 1% dos máis ricos, aparece para sorpresa sorpresa seguir servindo os intereses dese de mesmo 1%, pero activando resortes sociais que sempre estiveron presentes en todas as sociedades, como son o da defensa retórica da nación, a patria, os valores culturais propios, os do occidente fronte aos da cultura que os cuestiona, ou os intereses das élites dominantes que se enfrontaron ao colonialismo no seu momento. Dentro deses análisis pretendidamente racionalizadores que queren dotar dun certo sentido o que sucede no mundo da representación política, están algunos... Con certo éxito no campo da Escarra Estaríamos diante dunha reacción Dirixida desde o núcleo dominante Coa intención de manter un sistema de dominio Que cada vez salonsa máis De amplas capas da poboación esquecida Por un sistema económico que agudiza As desigualdades e o mercantiliza todo Hasta aquí Eu poderia estar de acordo Pero o problema é que se presenta O problema se presenta cando se pretende explicar que programas que van dirigidos contra os pobres sesan votados por unha parte da poboación ben instalada pero que pode verse presudicada por estes mesmos programas en determinadas áreas da súa vida, como a sanitaria, a educacional, a laboral, a dos cuidados dos maiores. Para explicarlo, se suele acudir a un concepto como o de alienación, un mecanismo ideolóxico que considera que se falsifica a percepción dos votantes. Os votantes votan a cegas. Hai moitos anos que a esquerda sindical tivo que crear un concepto de lumpenproletariado para explicar o comportamento dunha parte da clase obreira que participaba en actividades rompefolgas, como a esquirolase ou a conformación de contrapiquetes. Tamén tivo que crear o concepto da aristocracia obreira para entender a actitude dunha parte desa mesma clase, a mellor instalada, que se opuña ás estrategias ditadas polas estruturas sindicais, Eses dous conceptos viñan a romper unha concepción idealizada dunha clase única, cun interés único e unha misión histórica ben determinada. E, sobre todo, servían, cando menos, en parte, para poñar a salvo esa idea original da clase composta por vos obreiros, entre comiñas, corpo social homoxéneo, no que se producían comportamentos extraños. Penso que estamos diante unha situación moi parecida, que os ricos votan masivamente os sectores políticos mellor instalados ou que unha parte deses mesmos ricos opten por opcións máis radicais na defensa dos seus intereses, non parece nada extraño. Son intereses de clase. O que non parece tan claro é o porqué do voto crecente, que non maioritario, desde ese outro 99% do corpo electoral para opcións abertamente fascistas ou fanatizadas. Eu vou avanzar unha hipótesis, nada consoladora. En realidad estamos diante dun fenómeno polo que aqueles que se consideran mellor instalados depositan o seu voto manifestando a súa maior confianza en que as forzas da dereita a quienes se identifican polo seu odio para os máis pobres que veñen de fora serán quen de defender mellor o pouco que teñen. Eu, pensan, que son de clase media, sinto o pobre como unha ameaza e dou o meu voto a estes grupos da extrema dereita que me din que me defenderán contra eles. Defender contra, non de... Non hai consuelo nesta lectura de comportamento electoral porque responsabiliza directamente a quenes emiten o seu voto. Non son inocentes quenes votan a dereita. Non é confusión, non hai manipulación, ou, cando menos, esta non é esencial. É a miseria material e moral que camiñan da man. Pois, obrigado, Rafa. Vémonos a xoito no Concello nesta manifestación de solidaridade con Palestina. E tamén nos vemos o próximo xoves na presentación do libro de Antón Garay. Xoves, a ver se estou dando vengo nas datas, Xoves 30 as 19.30 no Centro Cívico Pois moitísimas gracias, Rafa até o Beabá, em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu, e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais você vai ver Seri de você confidente e fiel Se seu pranto molhar meu papel Sou eu que vou ser seu amigo Vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá num feroz carro-céu E você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim comigo Ficará guardado se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente O que se há de fazer Só peço a você um favor se puder Non me esqueça non canto qualquer Foi toquinho así moi meloso para dar paso a Silvia e a súa sección a validación continua. Silvia, eh, chegou o autobús do, do Instituto de Ebreamo? Chegou carjado, é eh, Pero bueno, un, dous, tres, 4, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, canta xente aquí no estudio de Radio Filipín. Aquí tenemos unha representación máis importante do IES de Breamo. Sí, a ver se non as presentes Agora van a presen eu vou a presentar A Anxos García e Glantira Que son As, bueno, as responsables de Club de lectura, biblioteca eh, A materia de oratoria, En fin eh, Anxos guionista aí de, de unha obra que Despois falaremos dela E agora teñimos aquí unha rapazada Que se vai a presentar Porque me dixeron os nomes pero Que, un, que ten unha memoria un pouco regulín non me acordo, así que, que nos presenten estes mozos. Eu chamo me Lucía Castro. Eu chamo me Ná y Amado. Eu chamo me Miguel Couce. Eu son Carla Rodríguez. Eu son Valentina Pérez. Pois, aquí os temos. Estes eh, rapaces e rapazas dois de breamo que se nos van bueno, contar algunha cousinha. Pero ímos empezar porque eh, saleu unha prensa eh, máis ou menos unha semana Pois ese, bueno, facíase eco dun premio que recibiron por eh, o galardón Blanco Amor, que o mellor guión no decimo cuarto eh, certame internacional de cinema escolar. Mm, é así, ¿verdad? Sí. <risas> Bueno, pois, pues, eh, recibirono por unha peza escrita por Anxos García que se titula por unha biblioteca eh, Hai moita vida, que eu recomendo dende aquí senón o viste desquepoñades no Youtube porque está ben simpático eh, unha, unha obra, bueno, pois, pues, pola que gañaron este, este certame como, como empezou todo? Pois, empezou... Eh pola necesidade que tiñamos eh, a responsables da, da biblioteca do IESBREAMO de promocionar entre os rapaces o uso da biblioteca e a, a integración no, no, no novo proxecto que lanzamos o, o curso anterior do, dun clube de lectura eh, O obxectivo objetivo pois, era presentar a biblioteca como un lugar cheo de posibilidades eh, creativas, estimulante e non un lugar aburrido e cheo de libros inertes. Non, eh, efectivamente os libros eh, realmente tiñan moita vida. Eh Además de, de este certamen, creo que también eh, recibiste algún premio no Festival de Cine Escolar de Boiro. ¿no? Sí, no. sí. De Ribeira. De Ribeira. No, no, era Boiro. boiro era Boiro. Era boiro. boiro sí, boiro, boiro. Yo, voy. yo voy. Vale, sí, por ahí. Por... Recibimos el premio Zamburrioy, que es un premio especial para porque, bueno, máis que nada, eh, insistiendo un pouco en lo que dice Anxos, nos lo dieron por, por generar comunidade en el instituto, ¿no? por, por crear ese espacio ¿no? de, de, de encuentro que creemos que tiene que ser la biblioteca dun centro escolar. Falábamos antes que as bibliotecas dos centros está se trabalhando moito, moi intensamente, moitas veces todos eses produtos non se ven, non... Bueno, non, non desde fora, sí que calan no alumnado, creo que tamén no profesorado, pero efectivamente había que dar aí un impulso, unha aposta en valor do traballo que se realiza dende den de as bibliotecas, que son auténticas dinamizadoras dos centros, finalmente. Non sei se estades de acordo nisto. Absolutamente. Eh, a biblioteca non é simplemente, volvo a insistir, un almacén de libros, senón que é un lugar de encontro, un lugar de ademais de, de confluencia dos múltiples saberes que se imparten nunha escola, nun, nun instituto, e ademais é un lugar eh, de creación. Entón, nós queremos eh, promocionar eh, ese espazo vivo que é a biblioteca, entre os alumnados é animalosa a utilizar todos os recursos que teñen e a colaborar nas múltiples actividades que se organizan eh, no centro. no noso centro, pero en realidade en calquera centro en que unha biblioteca eh, tenga un equipo detrás e fai que funcione. Efectivamente. Este tema audiovisual mmm, non é a primeira vez que noies de Breamo mmm despunta non esta, esta parte audiovisual, porque realmente le va des... Bueno, pues, eh, te, Primeiro, tedes hai un nivel importante, hai que dicilo, e creo que se tedes unha trayectoria tamén Sí, en, en el centro bueno, sobre todo en los últimos años, eh, bueno, lo tengo aquí recogido porque no me acuerdo de memoria eh, Teresa Frieiro era una profesora y vicedirectora del centro que estuvo varios años e también obtuvo el, el premio UFESCOLA, el mismo este de Urense por tamén por el guión, mejor guión en el 2018, con una pieza que se llamaba Entre o río e o mar que formaba parte de un, de un proyecto máis grande que se llamaba Vida das mariñeiras e que, bueno, con gente de, de Ferroelterra, trabajaron, hicieron Un, un trabajo impresionante e logo tamén con abrir os ollos Herdeira, er foi finalista eh, nos previos Ollo Boy tamén de, del 2020 tamén foi finalista con O Soño de Raúl del 2023 entonces bueno, sí que hai unha tradición e además isto está mm, digamos, máis eh, activado, porque el año pasado eh, mm, eh, nos concedieron os polos creativos fuimos uno de los pocos centros de Galicia que los tuvimos e ao ano pasado, e, bueno, isto tamén eh, facilita eh, que, que hayamos hecho un proyecto de trabajo de profesores de radio, eh, de audiovisuales e tal, para ponernos tamén nosotros un pouco al día, porque, claro, a formación é fundamental. Efectivamente. Bueno, esta, esta parte audiovisual, efectivamente, é eh, pues moi importante, pois pues polos creativos eh, pues ainda ten máis eh, repercusión e tamén moito máis non sei, sé, expandese, non? Visibilidade sí. tamén eh, Quería Deixei por aquí un nome O nome de Ramiro Piñeiro Pode ser o director do centro Que sí. que firma a realización desta de Da montaxe sí. desta de Peza premiada sí, sí. Que me quedaba antes por dicir eh, Bueno, ademais de toda esta parte Audiovisual Pois eh, Estes rapaces e rapazas que temos aquí eh, César, fíjate, teñen unha materia eh, Que falando coas mestras é, é unha materia que está dentro do currículo da educación secundaria en terceiro e cuarto da ESO é, que se chama oratoria. Ah, que ben. Claro, que é que eu nos meus tempos non pues, pues, teña oratoria, pues, a ver isto como é. Entón eles van nos contar, a ver. Vaille facer unha pequena avaliación de esa oratoria. A ver, a ver, a ver como a ver, é. Que valedes en oratoria? Contádenos. Pois pues... En oratoria facemos, por exemplo, debates sobre distintos temas de conversación. Eh, tamén estudamos os distintos tipos de argumentos que hai nos debates e eh, tamén as exposiciones orales que hai. Sí, últimamente estivemos facendo un podcast sobre os alimentos ultraprocesados e as altas doses de azúcar nas bebidas. Eh, estuvimos lo grabando, como ben dixera e, e grafira, eh, no polo creativo. O sea que ademais de bueno, oratória Ademais de orar, de falar De, de, de facer debates Estades con un podcast Creaste un, un podcast no que estades debatindo Pois esos alimentos ultraprocesados Moi azucarados e ademais Pero como chega un rapaz De terceiro da ESO A marcar ali na matrícula Optativa de oratoria. A ver, entre outras optativas que teñades Que non sei ahora mesmo cales son Pero como chega que, que, que, que disti? Pois me gusta isto A ver ¿Qué pensabas? A min chamábame a atención porque as demais non, non, non eran como... Esta non chamábame tanto atención eh, a parte de que unha, mia, unha amiga miña eh, que tamén iba a oratoria, pois pues, recomendoume. A, a mí... Sí, sí, sí, <risa> nadie, Carla. A min pareceu moi interesante porque a mí, eu tiña vergoña de falar así en público Entón, pensei que íbame servir de moito e así está. Sí. A mí pasou-me o meu mesmo, básicamente. Sí, a min tamén. Eu titubeaba o a falar, tiña moita vergoña, pero con oratoria axudou moito a falar. Sí. Ben. Home, e aquí estamos o vendo, eh? vamos, todo está sendo, está nos ponendo o listón benaito. Eh? Bueno, e ademais, hai outra cousa moi importante, que é quelles estou ensinando a detectar os argumentos falsos. Eso ah, é moi importante, moi importante. Muy importante. Básicos, claro. E valles preguntar como está, en que punto temos agora o debate do voso podcast. En que en punto estamos agora mesmo? Estamos practicando un pouco, eu sou a presentadora. Eh, bueno, a veces temos algúns fallos así porque falamos en galego Eh, mezclamos un pouco co castelán <risa> eh, nos trabamos, pero ben pero están aprendendo moi ben sí, eh. moi sea, ben, é no. dicir, a mingo que me gusta é eles eh, non dominan o galego tan ben como o castelán pero eles teñen vontade de facelo, e poñolle yes o micrófono diante, e xa non xa yes teño que dicir nenos, esta, este, este debate vai ser en galego, xa sae deles entón, as pequenas cousiñas son cousas claro. de, de aprender efectivamente, pero bueno, moi ben a mistura, pois por desgracia a todos metemos, a ver, o castelán ao final está moi presente e moitísimas familias eh, son castelán falantes é super importante que teñades esta oportunidade que xes demos esta oportunidade de, de, de expresarse en galego de praticalos en ningún medo ni <ríe> nin ninguna... Sí, ningún prexuicio, de justo. facelo seu. Porque se non se utiliza non non o fas teu. É claro, e sempre te aí esa barreira. Esa barreira, ese medo pois de romper moi ben. Eh, bueno, además de vos, hai máis alumnado. Tivo boa acollida esta, esta materia. En a casa non vos dixeron pero que isto doloratoria, como colles isto? Que pensan as familias? Gustéis Sí. Vemos, contentos e contentas, entonces supoño que sí, vedes, sí. están de acordo. Naño nos dixo, "No, hai que coller economía." Non. <risa> <risa> o car, bueno, iso pues, está moi ben, eh, unha esperanza tamén aí, eh? que temos. Home, que nos mutos de hoxe mm. a dominar as ferramentas da comunicación é algo esencial, absolutamente. Y yo creo que la mayor parte de los padres considera que es una asignatura importante porque saben esa necesidad que tenemos de comunicarnos y comunicarnos correctamente o eh, ser capaces de, de distinguir entre cuál es un argumento basado en datos o algo objetivo con las falacias a las que estamos sometidos constantemente, no las fake news que estamos... <ríe> Totalmente importantísima esa parte uh -huh. Pois nos estamos encantados De, de darles voz a este, a este instituto Que moitas veces falábamos antes eh, Temos ao noso lado cousas maravillosas Persoas que traballan eh, Bueno, dunha maneira moi especial Centros que realizan pois pues xeixo un, un, un bo traballo que teñe moi bo facer que está ao noso lado e que nin si siquiera nos damos conta e que bueno, ao final é importante que, que teñades esta voz que se nos coñeza e que pues, eh, salga un pouquiño do do IES de de Breamo e que se cole por aí en todas as casas que nos escoitan e eu diría que tamén é importantísimo o compromiso de los alumnos porque eh, nosotras que estamos en la biblioteca e é unha labor dura de remover las digamos eh, los ánimos de las personas para, para participar no digo solo alumnos sino también profesores y tal pues ver este compromiso pues de estos niños que una tarde se vienen aquí por los traen sus padres y sí. tal. pues yo es que se lo agradezco un montón porque porque valoro muchísimo eso como valoro eh, pues los ayudantes de biblioteca que tenemos o la gente que viene al club de lectura a pesar del... ...de los prejuicios que se tienen porque... ...bueno, supongo que tú que eres docente... ...lo sabes... Eh, ...el tema de, de la lectura... Eh, ...bueno, pues se rechaza... ...o sea, libro no... Sí. Eh, ...entonces, pues esa gente que los... ...una vez al mes viene al club de lectura... ...está allí, estamos dos horas... ...porque nosotros nos reunimos de dos y diez... ...a 4 de la tarde comemos juntos... ...en la biblioteca y hablamos... ...y hacemos, bueno, no solo lecturas... ...sino otras cosas, escribimos, de todo... Y bueno ese compromiso de, de esos chavales pues como o los actores que participaron Por ejemplo en, en el en el vídeo porque sí. bueno fueron 32 lo grabamos en dos tardes pero pero fueron a ensayos no sé si cuatro o cinco recreos, o sea que hai un compromiso e unha responsabilidade que eu de verdade agradezco bueno, agradecemos un montón Claro, é que sí. é admirable ademais, ah. eh? e a prova está en todos estes alumnos que tedes hoxe aquí que venen Que vienen... viñeron entusiasmados, que os avisamos o Ben Se si que dedes vir E, e viñeron eles polos seus medios Totalmente, totalmente Que ademais, bueno, pois é moito de agradecer Efectivamente, tanto a eles como as suas familias E a verdade que dá gusto como docente eh, Sei Que dá, dá gusto E o que, o que, bueno, se recibe Con, con, moito, con moita emoción Ademais esta, esta parte Pois para Concluir eh, a sección Non vos va deslibrar da nosa Pregunta final <risas> que eh, di na educación pública eh, progresa adecuadamente ou necesita mellorar sempre necesitamos mellorar sempre. Que, que... Eu, eu son crítica ainda que son defensora da educación pública porque é a miña educación desde pequeniña. eu nací nunha escola pública e, e toda a miña educación dependeu da de escola pública sempre necesitamos mellorar eh, e necesitamos o compromiso non só como profesionais, sino buscar esa complicidade cos nosos alumnos, cos pais eh, o, que, eh, o que falábamos antes abrir a escola a sociedade e eh, viceversa por iso, moitísimas gracias Radio Filispi, moitísimas gracias Silvia por arrastrarnos, sacarnos de escola, traernos aquí e abrirnos os vosos micrófonos. A vos, a vós porque, eso, é eh, admirable, estamos vamos, vamos a felicitar a Oides de Breamo por toda esa labor que fai con estes rapaces, as familias, a vosotros, eh, vosotros que nos acompañades aquí, porque, de verdad, César, me dirás, eh, damosos un aplauso, eu penso que me bueno, merece. Mandamosos a todos este aplauso grande da nosa parte. Que sí, seguro que sí, seguro que sí. Que gusto ver a estas profesoras entusiasmadas con estes alumnos entusiasmados. A oratoria que nos tiñamos casi é un, un deber para, para que fagades na, na casa con vosos pais e vosos avós. Estou concordo totalmente con, con anchos no que dí de que necesitamos melhorar na escola pública, pero a escola pública dá un avance tremendo. Os que procedemos dos institutos e das escolas públicas, Eu sou moi maior, con os petavós Duas xeracíos Pero, bueno, recorda a oratoria que era subir a unha tarima En que se ibas todo nervioso Porque xe dicía Diga usted, en que, que estralografía Dos ajes verticales, tres, ese era nosa oratoria Ríos de la, la Cordillera Cantábrica de la Vida Soura, media Soria, nervión E xa cando chegabas a, Os nervios xa non te deixaban Da gusto escoitarvos que vades a oratoria E bueno, que facedes cine E oratoria Pois... Gelfira, Anxos, Lucía, Anaya, Miguel, Carla, Valentín Moitísimas gracias Moitísimas gracias Voltade por aquí Voltaremos, voltaremos <ríe> <ríe> Aquí vos esperamos Moitísimas gracias sí. E boa viaxa, te ponderemos agradar máis, porque se nos vai a vida, porque estamos fartas en de que nos maten ante indiferencia absoluta do sistema fartas de traballar por menos salario fartas de non poder expresar a nosa sexualidade como nos peta de non poder volver voltar a casa sans fartas de ter medo e oxe decidimos que xa non temos medo que pasamos a autoorganización feminista de defensa manifesto de 25DN que moveen ferrol a miles de persoas ben, estamos escoitando a Batuco Tabanca e Oxe que morreron dúas Batuco Tabanca para presentar as moñeras do vento Batuco Tabanca é un grupo de moñeras de burela de burela Cabo Verdeanas Galegas Cabo Verdeanas que neste caso están interpretando Brinca Comín Boa tarde, moñeiras do vento. Boa tarde. Bueno, antes de nada, parabéns. Parabéns continuados. Sí, a verdade é que si. Sí. sí. Como foi onte? Onte cheo de xente, a verdade, o público. A ver. Como lles decías como lles decíamos nós onte. Nós poñemos moita ilusión e moito traballo. Pero a nosa forza so todos vos. Sí. Eh, é eh, si. Sí, a forza toda se de contenta o local cheio. A verdade é que, bueno, é que os xornais os Os xornais xa recollen a muñeiras do vento, sí. como ten que ser. Sí. E agora tomades un descanso para voltar. Ahora tomamos un descanso para nestas datas de decembro, pois pues descansamos e despois retomaremos. Ben. Chus, Chus García hola. hola Boa tarde Bueno, que decir más que parabéns, Chus pues, Tuve che des en Camouco tamén Sí E eh, onde máis? En Santa Icía, Santa Icía Un día de temporal tremendo Que xa sí. tiña mérito a xente que se acercou a vernos É eh, eh, moi ben, unha moi boa acollida en todas partes Bueno, pois pues longa vida sí. a Moñeras do Vento sí, Teatro de Moño do Vento E hoxe? Pois hoxe vimos con varias historias de, de mulleres eh, Eu vou facer a primeira que é de Antonia Larcón A que nomamos simplemente nun momentiño da obra Falamos de Antonia Falas da obra Heroínas do Cotía Heroínas Cotías, sí Entonces nun momento fálase de Antonia E queremos decirvos quen era esa Antonia Que, bueno... Que, non, que a verdade pois nosotros tampouco coñecíamos antes de empezar a obra. Eh, Antonia de Alarcón eh, En febreiro de 1810, as mulleros obreiras de Ferrol alzáronse en Motín. Nese momento, Galiza sofre a Guerra da Independencia Española e froito desta guerra, asínense acordos de alianza entre o goberno español e o inglés. Esas acordos obrigaban a todas as forzas navais do reino de España a reunirse no porto de Cádiz. A consecuencia direta disto é o desmantelamento dos estaleiros ferroláns e o traslado dun importante número de persoal militar. A Crónica de España de 1866 explica o seguinte. Los ferrolanos vieron en ello la funesta señal del abandono e miseria a que por largo tempo habían de quedar entregados. O arsenal fica no esquecemento e a cidade sofre a falta de traballo e o retraso nos pagos adevedados. Dos cales as autoridades culpan a, a guerra. Mais o descontento de toda a poboación vai en aumento Así que traballadoras e traballadores Xa non podendo aguantar máis Levantanse en motín e deciden asaltar a residencia do comandante xeral Arrastrando-o polas ruas de Ferrol Ate o edificio onde estaba o cárcere e o concello Onde foi apuñalado Deixando o cadáver diante da porta do estaleiro A participación das molleres neste motín Foi decisiva e seguramente é unha das participacións femininas máis antigas nun conflito. E así o conta moitos anos despois el eco de Galicia, o D de Febreiro de 1911. Lanzadas a la desesperación por la miseria, se amotinaron capitaneadas, al parecer, por la esposa de un trabajador. Son elas, maioritariamente as que entran no arsenal e votan a golpes ao capitán general do departamento marítimo e arrastran os seus restos por las rúas da cidade amosando o desespero das mulleros obreiras do estaleiro ferrolán e, ao mesmo tempo, de toda a poboación. Unha das mulleres, Antonia Alarcón, púxose á fronte da sublevación obreira. A crónica general de España así o conta. Escaseaban de tal manera los recursos que todas las clases se hallaban sin paga, Por la mañana del citado día 10 se, llega, se llegaron varias mujeres de aspecto repugnante y soez dando voces a la puerta del arsenal del dique. Cuando de repente se aumentaron los gritos y atropellando por todo subieron varias de e unos cuantos hombres a la casa del desgraciado Vargas sacándole herido e golpeado. No suicio celebrando o ano seguinte na audiencia da Coruña Antonia Alarcón, outra muller, ademais dun home, foron condenados a morrer na forca como instigadores da revolta. Antonia, acusada de ser a principal dirixente da revolta, foi ademais decapitada e exposta a súa cabeza no extremo dunha pica na Alameda, diante da porta do arsenal, como macabra demostra de como se pagaba o desafío ao poder. Pois estar Antonia de Alarcón Ben, pois eu, seguindo un pouco eh, con esta intención de nomear mulleres que non van salir nos libros de historia vou falar vou falar de unha muller que nace no principio do século pasado no ano de 1928 escrita un 25 de novembre, de novembro pero como ela di Non sei cando nacín, esa é a data que me pusieron Pois naqueles tempos, en a aldea, te iban rexistrar cando tiñan tempo ou cando se acordaban Nace no Concello de Abegondo, parroquia de Vilacova, lugar do Vieiro, nomes ben bonitos todos Pertenece a unha familia de labradores, con moitos irmás, ela é a maior Cando casa, o seu pai propoñe que veña a vivir a Ferrola, unha casa que el comprara con cartos que lle tocaran nunha lotería. Pasa da aldea a cidade, tendo que adaptarse a novas normas e novas xente. A súa obsesión cos fillos é que estudiasen e tiveran unha vida mellor da que el ativo. Para eso traballou sin parar, levou a súa casa, criou os fillos, traballou na terra... Tiña animais, iba a marea, a collera meixas, pa vendelas, traballaba de limpadora, non tiña descanso. Aos fillos varonsas, elles supoñía que tiñan que buscar o seu traballo e facer a súa vida. E as fillas, sempre elles insistía que tiñan que facer o mesmo, buscar a súa independencia económica. Nunca elles falaba de casar, sino de que foran independientes por si sí mesmas, Naqueles tempos, eso era rompedor. Ela era, e en moitos aspectos, rompedora. É unha muller moi intelixente. Contaba a súa nai sempre que a mestra decía lle que lle dera estudios, que a rapaza valía moito. Nunca lle diron esa oportunidade. Esta muller, agora unha muller anciá, Se si se senta no sofá durme, se si se acosta na cama durme, e cando a miro e a vexe o dormir penso, canto o seu niño tiñas atrasado. Unha persona que non sale nos libros de historia, nin vai salir. Xos García, Marisol Seovane, Mujeres do Vento. Bueno, gracias, moitas vos, gracias por, por estar aquí. Gracias sempre a vós por contar con nós E longa vida ao Teatro do Muñoe de Vento. Mo moitísimas grazas. Gracias a vos. E feliz descanso. Gracias. E merecido. E, e Vou dar lectura a outra información que é posible, que nos manda toda as semanas Xulio <risa> Betegón, e que podedes ler... Na nosa páxina web www.muñiodovento.gal. Dan mestría ao modelo territorial por Joaquín Urriés. Entre a derrota e a escalada sobre a situación ucraína por Rafael Poche de de Feliu. A cuestión mexicana por Ramón Ceteno en Sirecar falando sobre o mandato de López Obrador Un ano de mentiras Sobre a Nord Stream Cale a responsabilidade En este caso Dos Estados Unidos Por Seimon Herr Bueno, e outros artigos E audios que poderes atapar Nas nosas redes Nas redes de Moinho Por exemplo, nós eh, Leemos no, no día de hoxe Veciñanza Das cidades E do rural Marcha xunta en ferrol Contra o espolo, espolio eólico O en Galicia confidencial A vez hai menos árbores Nas nosas ciudades ou en praza O feminismo alza a súa voz Contra a violencia machista Nas ruas galegas Boa tarde, Roberto Taboda Boa tarde. Música de Xan... Boa tarde, César Gracias por convidarte Música de Xambiaño Para, como prólogo do debate que vamos a tirar hoxe Sobre patrimonio Xambiaño, como conservatorio de Ferrol Leva o seu nome, merecidamente Ese hombre, morreu moi joven E que inovou a música galega Xambiaño Roberto, axega to micro e é todo teu Ben, De, Creo que a sección titula así así Dendo Barrio Alto para o Mundo Ben, bueno, os títulos os posti Eu simplemente son aquí un subordinado Entón, asumimos tal título como vos Bueno, pues esta fin de semana tuvimos bastantes actividades aquí no Centro Cívico Como non pode ser de outra maneira E sobre todo actividades coa complicidade de outras entidades Como pues, un obrador de danza de baile tradicional galego Que reuniu aquí a moita xente Logo tamén unha foliada organizado pola xente de Artabria Tamén acollimos unha comida popular Unha asamblea posterior a manifestación sobre o encontrados da, da deperregación enerxética en contra de, do plan de eólicos de Galicia e tuvimos aquí acollimos pues, unha asamblea desa de plataforma e tamén tu este domingo pues, a renovación de cargos na directiva da asociación veciñaal que sin tempo non era e, bueno, con moita sorte e coita fortuna incorporamos eh, así bueno, unha directiva de 15 persoas... Eh, que van a poñarse a traballar con... Bueno, cos que quedamos cos que quedábamos un pouco na directiva, que estábamos levando un pouco ese peso, vamos a destruir esa carga de traballo un poquiño entre o resto da xente. E, teño que decir que, que con moita sorte, eh, incorporamos a directiva pues, xente moito máis nova que nos, xente que rebaixa a media de edad... Eh, Eh, eh, con, con moito agradecemento Pola súa senerosa oferta Bueno, eh, teño que decir Son 15, eh, creo que non me vou olvidar de, de ninguén Pero manténse na directiva José Sarachaga como tesoreiro Maica Freire como secretaria Entra como vicesecretaria secretaria Además, muller con amplia experiencia neste tema Celia Fernández Alvariño E tamén con amplia experiencia economista e profe da Universidade Joaquín Enríquez e, Como vicepresidente e, vai acompañar a esta directiva Marcos Galdo un rapaz que ten moita e variada actividade dentro do barrio asimismo completan esta directiva Pagri Galdo María Estevez Isa Seovane Kelly eh, Kelly Fernández Guillermo Castro Completan esa directiva Que, ademais, volven a renovar eh, Participación na directiva eh, Sente bueno Esa representación das outras entidades Que queremos incorporar O que quisimos incorporar Dende hai tempo A esa directiva E está, pues, Dani Presidente da Sociedade Deportiva Canido Está tamén eh, Marisol Por Muño do Vento Está Ester por os compro, e está Guillermo Guillermo Leira, pola parroquia de Santa Cruz, San Rosendo. coa intencionalidade de que eh, ese órgano, digamos, executivo da Asociación Vecinal, conte con a presencia, coa voz, co voto, das disindas entidades do barrio, e tamén, pues, con ese grupo de xente novo que vai eu convencido de lo, va aportar moito máis dinamismo a asociación medicinal e poda afrontar novos proxectos. Pois non queda nada máis que dar os, os parabéns en todos os aspectos, eh, continuidade de unhos e o achegamento de xente moi nova, que nestas circunstancias que se achegue xente nova, o movimento asociativo é sempre unha noticia a salientar. Bueno, parabéns. Eh, si, sí, eh, a intencionalidade desta de, de reunión da directiva é a engadir máis xente, máis xavia nova e tamén traballar en ese relevo xeacional é dicir, eh, ninguén somos eh, imprescindibles ninguén somos eh, de forma perpetua nun, nunha directiva e creo que é o momento de ir dando eses, eses pasos no? eh, para que outra xente poda tomar o relevo eh, e traballar, bueno, polo barrio decir que xa antes de que me eh, cortes o micro eh, que esta semana temos un par de actividades bueno, temos tres actividades singulares que queremos salientar que son a presentación de dous libros como é o Sobes eh, 30 as, da zanove 30 horas presentamos eh, o libro de bueno, eh, chamase Pirata Temerario ou Vítima Judicial que é o, o, o, o, o, o, o so título Antón de Garay que é un texto unha investigación de Rafael López Loureiro. Eh, unha actividade que facemos coa complicidade, ademais das entidades do barrio, como non pode ser de outra maneira, pois orientada e, e, e proposta pola po xente, polos amigos de Asociación de Ferrol Terra Antigua. E o VENRES, o VENRES xa 1 de decembro pois temos a presentación de, de unha antoloxía, antoloxía de... La nueva fábrica de lápices, unha antoloxía de, bueno, son así como nove ou doce contos ou relatos breves, pues de un número importante de, de autores de aquí de Ferrol, eh, vai estar presentado por Julia Graña. Será o Benres as 20 horas, o Benres un as 20 horas. E o domingo, pues temos outra sesión dos contacontos en, en inglés para a rapazada. E no digo máis Si, sí, pero tens que dicir moito máis Porque agora temos Iniciamos o debate sobre a, Iniciamos o debate Con presentación e prólogo De Celé Fernández Alvariño Sobre patrimonio eh, Pepa, ti recomendaste Espoñer sobre patrimonio E como non, pois a Amalia Rodríguez Con, interpretando Unha cantiga de amigos Dale Si, sí, si, sí, si sí. Vamos a escoitar a Celia. Ay, a Celia. No, non é, no. Tamén é, tamén é unha linda, tamén é linda. Milladoiro, pero anterior que te recomendabas a María Rodríguez Cantiga de Amigos. Aquí estamos. Unha boa recolleita tradicional. Bueno, en este caso de mendiño non é tradicional é de mendiño e A Maria interpreta, como sempre, magistralmente. A Maria, na as ondas, que grandes são. aram y azondas gra Tarde, no, Boa tarde, vez. César E... Y... Prólogo a tertulia Si, sí. sí. sí, o se vamos a darlle Vamos a ver que é sobre o do patrimonio sí. E que como enfocamos o matrimonio E despues teremos a Roberto E Antonio Casal Que ten estudiado moito este cuestión Sobre patrimonio patrimonio sí, Desde o punto de vista sociológico E Roberto e eu quizá Desde o punto de vista vivencial Adiante Bueno, pois, pues, cando pensamos na cultura, en maiúsculas e no patrimonio, eh, dende a socioloxía sempre o definimos como as representacións colectivas, asesa dun grupo, un pobo ou unha sociedade. Son ese conxunto de bens tansibles e intansibles e naturais que forman parte eh, das prácticas sociais e que teñen significados propios para esa comunidade en concreto son un reflexo da identidade, do carácter, da historia e do xeito de dar sentido ao entorno e ás vivencias das persoas que conviven nesa comunidade. Se pensamos en Ferrol é indubidable que o seu carácter industrial ben marcado de xeito importante na propia historia pero esa esencia ben máis aló de facer barcos, tamén está nese outro patrimonio, moito xa del perdido, que marcaron e deixaron pegada nesa identidade de cidade. É o caso da fábrica de lápiz Hispania, que foi a última en desaparecer, de feito o seu derrube non chegou co seu peche, seno que foi no 2012, cando ante a desidia e desinterese das administracións públicas Pese á oposición veciñada e das entidades sociais e culturais, perdeuse un símbolo, un elemento que deixou pegada na memoria e na identidade. Ose pasou a ser patrimonio invisible e unha oportunidade perdida para resignificar o espazo e poñer en valor a nosa historia como cidade, que, como xa dicen, vai máis aló de facer barcos. Moitos de nós non habimos funcionar, nin empregamos os seus lápis, pero si sí temos na memoria esas dúas figuras dándose a man que forman parte da memoria colectiva de moitos ferrolans. Pero moito antes dela desapareceron outras, e o caso que ainda hoxe vemos entre as naves de Pérez Torres e as grúas pódese divisar tende evaluarte o espazo que ocupaba no seu día outra factoría punteira en ferrol Ferrolvello famosa PISBE, pesquerías e secadeiros de bacallau de España. Acadou a súa época de aposeo nos anos 60, cun 700 empregados entre as distintas factorías, ademais dos adicados á pesca do bacallau en Terranova. Esta factoría tamén forma parte desa historia de ferrol, de, do ferrol en femenino xa que tiña a súa propia fábrica de redes e as empregadas, case todas as mulleres, cobraban o seu salario metálico e en especie. Unha historia que grazas ao esforzo de moitos veciños estás a recuperar e de novo a poñer en valor. No espigón do Porto, onde hoxe están as grandes letras de ferrol, estaba outra fábrica que puso a ferrol no mapa industrial da época, a fábrica de SEO, que foi derrubada no ano 1983. A fábrica elaboraba bloques de SEO que eran distribuídos maioritariamente aos barcos e á Praza de Abastos, tamén a negocios e vivendas. Da que aínda temos o edificio na Rúa Espartero e da outra fábrica moi querida no barrio Sambons Beceiro Pucho, por exemplo pero tamén a identidade da cidade, a súa idiosincrasia ben marcada polo ferrol da ilustración ou do ferrol de orixe medieval ou o patrimonio paisaxístico ou natural. Todo este patrimonio en é en realidade unha marca de identidade do territorio, da memoria, pero non só pola súa realidade material, senón polos significados que para nós teñen. Porque son ese significados os que dotan de valor ou non a ese patrimonio. Significados religiosos, significados vitais, significados para a memoria colectiva das persoas, do coñecemento que vai pasando de xeración en xeración. Por iso ten tanta importancia A protección de todo ese patrimonio Porque son en realidade A pegada do tempo que explican parte A nosa razón de ser E a forma na que sentimos E por iso que soterrar restos como o caso dos restos da Rúa a San Francisco, ou ter un lamentable estado de conservación o Reducto de Santiago, así como o propio castelo de San Felipe, o Castro de Lobadiz, as baterías militares e tantos outros elementos. Todo un extenso patrimonio que forman e conforman a memoria colectiva da cidade, pero que as administracións parece que queren deixar esmorecer. Se falar do patrimonio material, que pode ser que marque de xeito máis importante o noso carácter, como pode ser o ferrolano, esa lingua propia, o nice, pasar o brux, botar gasolina, que tamén foron froito do intercambio cultural dunha cidade marítima, ou de todo o coñecemento que ven vinculado co camiño inglés. Ben, eh, non sei un, se queredes facemos unhas propostas para a Tertulia, eh, vou dirixindo un pouco, dirixindo. Dirigindo non é a palabra. Conducindo un pouco este debate eh para ao final tamén sacar unha conclusión, como sempre. É dicir, fundamentalmente desde esta desde este encontro, bolos tres, pois se chegaron as conclusións e ao final tamén chegar a necesidade de reclamar a, a quen diante de quen corresponda que o noso patrimonio debe ser cuidado como se merece. Eh non sei que se vos parece ben eh que faga, por exemplo, estas propostas de que entendedas por patrimonio, acaba de definilo Celia, non sei se está desacordo, logo ver os distintos tipos de patrimonio, a conservación ou non conservación. Claro, porque aí hai un gran debate tamén, Tidalle, tira pa diante, acaba con mamas, acaba con a fábrica de lápices, acaba co que sea, e más, moitas veces incluso se presenta como unha opción de progreso. Bueno, que conservar? O patrimonio industrial que presenta Celia e a actuación en concreto sobre algos puntos por exemplo, a plaza de armas a rúa San Francisco, a rúa da Iglesia as baterías militares veñense de facer un congreso deixanose que era veñense facer un congreso, Monteventoso o barrio da Madalena que cede e decía eu tamén quería anotar unha idea que a arborización é cómoda das nosas rúas un património que ahora mismo está en discusión A no está en auxe a discusión sobre a arborización. E logo, bueno, o que considerades é sobre todo unha conclusión e se si é posible de aquí sacar algo como unha reclamación diante de quen corresponda, pois moitísimo mellor. Eh, Antonio, ti como especialista, como estudioso, como estudioso eh, patrimonio. Eh, eu coindo que hai un elemento que hai que destacar que se viu no que nas definicións que deu Celia o patrimonio Eh, persoalmente ademais iso eh, algo que cosa nos que salebo adicado a, a poñer en valor o patrimonio local e eh, comercal, é unha cuestión que a mi preocupame moito, porque vexo que hai xente eh, sobre todo tamén Eh, políticos, non? Que ven ou ven de diferente maneira A mi preocupa-me moito O patrimonio, para min, ten que ver coa identidade As propias definicións que podemos ir dando, non? O eh, legado eh, das comunidades para as comunidades Tenen que ver con iso, con identidade e eh, O problema que eu vexo de, Despois de todos estes anos É que, o primeiro, a propia cidadanía Moitas veces non sabe Como tratar co patrimonio Pero iso tamén traslada aos políticos Que ao final o acaban vendo como o elemento que se podes, lle colocas o turista, prácticamente, eh, lle sacas uns cartas. É un problema, un problema, eh, desculpe, Roberto, é un problema facer parques temáticos do patrimonio. É o problema alonsar a xente do, a propia veciñanza do patrimonio, porque iso, ao final, o que lle mandas o mensaxe que asuma a xente co patrimonio non é pra eles. Ti, é, eh, é, eh, Participas un interacciónas coa patrimonio sobre todo cando viaxas, non? Cando estás en modo turista, non? Roberto. Bueno, eu que son totalmente lego na materia, simplemente, pois como ti vendicías antes como como, bueno, visitador ou como usuario do patrimonio, eh, pois podo dar unha opinión non moito máis alado do persoal sí que, que eh, creo que a cuestión do patrimonio ten moito que ver coa identidade eh, este, este afán no? por, por destruir ás veces a memoria a memoria a través dos edificios ven por ese creo eu desenvolvemento mal entendido de que ás veces bueno tirar o vello e facer edificios ou facer outro tipo de, de, de infraestructuras posee o progreso e creo que... que que esa confusión ¿no? De, que, que se vende ese progreso ou esa reurbanización dos espacios eh, tirando destruindo eh, non nos podemos lallar eternamente do que xa non temos do que xa se perdeu xa se perdeu. é eh, triste pero sí que teríamos que mirar cada diante e ver como se protese ese patrimonio eu creo que, que tamén habería eu como son máis utilista, non? É dicir, de buscarle tamén unha utilidade a certos, certos eh, edificios ou certos equipamentos que deixaron de ter o, a súa utilidade no seu momento, pero que se poden transformar en outro tipo de espacios que a ciudadanía, eh, digamos, eh, conquiste para ese uso. E isto teño que decir que, que bueno, temos un sinfín de experiencias no mundo mundial e no Estado español moitas, que eu sempre decía que, bueno, a unha ordenación nova sobre sanidade eh, fixo que nos dotara de moitos equipamentos culturais e eh, moitos equipamentos culturais que están en activo osendía. Esa lei foi a que decía que os matadoiros municipais non non podían estar nas cidades e teñan que Trasladarse a Osterradio Moitas ciudades, como eh, un exemplo Singular e máis actual, Matadero Madrid Pois pues, é eh, eso O Matadero en Huesca O Matadero tamén hai outro equipamento municipal que se chama Matadero Pois pues, en Zaragoza é decir Que se supo aproveitar eh, bueno eh, Ese desuso De un equipamento, dun edificio Se lle fixo unha rehabilitación E se lle deu un uso para a veciñanza Para a ciudadanía E eu creo que Bueno, as veces hai que valorar que certos equipamentos Sobre todo os que venen do patrimonio industrial Poden ter unha segunda vida Respetando Esa memoria Pero facéndoos, digamos, útiles A veciñanza Zería, eh, fala, fala Roberto de patrimonio Industrial eh, Casi, casi en podríamos decir que foi unha desfeita O que pasou do patrimonio industrial Desde un punto de vista un pequeno análisis de por qué esa xenreira que leva a xente incluso diante de protestas ciudadanas a xente, me refiero, a que aquel momento tiñou o poder político a botar abaixo esa seña de identidade como estáis dicindo e non, non pasa nada non... o mismo como oito ambas cosas que veremos despois as baterías militares o noso patrimonio industrial foi derrubado as vendas do que se estaban facendo. Por que esa xenreira? A ver, eu creo que en parte é un progreso mal entendido e que para as administracións ás veces é máis sincero derrubar, e deixar un solar e especular, coxan que dar unha alternativa a, a esas edificacións e dotalos de, de servicios ou dotalos de, de significado ou darlle a, a cidadanía ou a veciñanza. Eu creo que é iso, eh, por un lado, tesidia, por outro lado, eh, que o, a, o camiño sin xelo, no? para, para desfacerse de, de algo que non é a parte, bueno, pois, o negocio de especular coxá. Tony, claro, Tony. Eh, efectivamente Estou de acordo con Celia Ademais, hai outro factor, eu coido que Mesmo a Administración moitas veces non sabe Que facer co patrimonio, ven el un obstáculo mm, É claro. dicir, eh, a veces Non debería ser así, pero por exemplo Caso de San Francisco, lle aparecen Uns restos, en ver unha oportunidade De coñecer o pasado, les ven Que matrasan a obra Que os fondos que teño Esa eh, pois, eh, Pensados pois Poden peligrar, claro Eh, é o que dicimos, eh? Difícil, eh? é difícil, é realmente unha cuestión difícil Atopar ese equilibrio de uso do patrimonio eh, Dunha forma social eh, Entre o que debe ser, pois sí, que a veces Pois efectivamente non se pode conservar todo Eso é algo obvio e eh? Non hai cartos para conservar todos Pero ten que haber un equilibrio Entre eh, o preservación do patrimonio e o interés social non Si, sí, bueno, eu aí, bueno, quero recordar eh, Bueno Eh, cando se fixo un, un centro de saúde en Vigo, na rúa Rosalía de Castro Atoparon un, un, unha salazón, eh, ou sea, un, unhas salazóns eh, romanas bueno, E está no Soto, é visitable, se cubriu con, con cristal e se fixo accesible E agora podes ir a un centro de saúde, baixar a un Soto e ver bueno, pues esa salazón non sei se é a mellor ou a peor forma de, de, de respetar o patrimonio, pero sí si que, en este momento, esa parte, bueno, esa, ese trozo de patrimonio non se volveu a tapar, está visitable e queda ese resquicio de memoria. É decir eu creo que si hai boa vontade, sí si que todo é posible por por non tapar con terra a nosa memoria. Eh, eu creo que sí si que é necesario bueno, eh, sobre... To, eu creo que nos falta moita educación A veciñanza en Serral Sobre o valor eh, do patrimonio E desa memoria, desa identidade de, de, Do que aporta Non solamente ese, ese elemento material Sino o que aporta un material de Desa de memoria no? de, de, de que ese é a nosa origen Ese é o noso lugar E non debemos olvidarnos de onde, de onde vimos eh, Desa de memoria, creo Penso, Ezele, que non é só o edificio en si Sino o que leva Parellado o edificio, é dicir, citabaste a pisbe, a frigorífica, eh, a peninsular maderera, ben, eh, a fábrica de lápices, eso é toda unha historia do mundo laboral, dos traballadores, que se debe conservar. Claro, a ver, eh, os edificios en sí non teñen non teñen valor eh, por si sí mesmos, pero si sí polas vivencias e pola memoria que é pola polo, por iso que decían, no, eu da, da identidade, non? Que forma parte eh dessa memoria colectiva de cidade, desse orgullo de de cidade, desse dessa Eh, e desa historia laboral tamén porque Ferrol é unha cidade non só industrial senón que ten unha historia de loita obreira é algo que a miudo eh, bueno, que, que estamos vendo desaparecer con, con todos estes edificios que xa non existen, pero non pol, polo edificio en sí, senón Eh, pola, pola, pola parte de memoria non e de identidade que que significaban e con respecto ao tema dos, dos restos de San Francisco que dicía Roberto que que, bueno, que non hai respeto pola por parte da cidadanía ou, ou que non hai concienciación pero eu creo que aquí o caso foi eh, o goberno municipal e, e a administración que quiso Eh, tar por pechado o tema sen máis complicacións cando tiña aí un, un elemento eh, para, para digamos recuperar a propia historia de, de Ferrol vello e da nosa sí, cidade. Eu, eh, bueno, con eso quería decir que, que nos faltaba formación a veciñanza en Xeral Ainda que sí, foi unha decisión unilateral por parte do Goberno Municipal Pero, por exemplo, eh, se... Si, non sei, pon un exemplo si Se lidera pois, a un constructor por tirar a casa, non sei pois, O edificio Jofre ou tal para facer outra cousa aí Eu creo que a veciñanza de ciudadanía se poñería porque porque é unha peza singular que, bueno, edificios, temos moitos edificios singulares da época de, de Ucha ou da súa época que, que claro, que que xa teñen un valor xa, xa se fixo unha pedagogía sobre esa arquitectura sobre esa construcción en cambio, claro, vemos unhas peras aí postas os, os ignorantes como como a eu eh, claro, non, non, non sabemos eh, a, a, a, digamos a magnitude de ese descubrimiento, es decir, nos falta esa, esa pedagogía eh, o falta fazer esa pedagogía que, que sobre, sobre o particular de eso. Eh, eh, bueno, eu teño que dicir unha cosita, es decir, sobre patrimonio industrial, que nos olvidamos de unha un, un, fábrica, dunha industria, como foi a Fenia, Fenia, Fenia aquí no barrio de Canido, sí, sí. que que, bueno, eh, gracias a familia Leira eh, pudemos eh, poñer, bueno e tamén gracias ao Concello, que foi que ensufragou eso, pois pues, pusemos un bueno, casi no lugar donde estuveron as naves de Dafenia, pusemos un panel pues, con fotografías, eh, un pouco explicativo de, de, de que foi ese lugar, o sea, que, que, que hubo 500 personas traballando aí no, no, no seu máximo esplendor, e tamén ten un código QR que eleva a un amplio catálogo de, bueno, de cousas que se facían aí. Eh, entonces bueno, que a veces desapareceu o elemento, pero sí que se pode, digamos, bueno, intentar recuperar un poquito para que a xente non se despiste do, bueno, do que, de esa memoria, non? Eh, sí, eu recuperando un pouco ese tema que falades da memoria. Eu, cando... Teño que falar de isto, sempre recomendo unha película Que a mellor dicir, non ten que ver Eu recomendo o Cinema Paradiso sí. Cinema Paradiso eh, O que te mostra esa película É precisamente un espacio de memoria O cine, o protagonista O Cinema paraíso, o protagonista E vou facer un spoiler Así que se non há Que, no, que tampa no, no, os, no, pues, <risas> os oídos o final o cinema é destruído Non? é derrubado e, co progreso non precisamente é a perda precisamente dun espacio que ha sido un espacio colectivo onde pois os veciños eh, ten pasado parte da súa vida teñen pasado medo teñen pasado eh, ben teñen pasado tristura eso é como dicía Celia é eh, dotar un espacio pois de Eh, dun valor, non? Eh, porque de por si sí non ten porque ter ese valor, non, senon que son as propias persoas que construe. É importante dicir isto porque ás veces pensamos que só merece apenas conservarse pois o jofre non o, eh, os elementos que teñen un valor artístico ou arquitectónico relevante, pero por exemplo, eh senirnos moi longe temos o lavado de Canido, que para a veciñanza de Canido, No, sinto, non é un lavadoiro dunha especial Antigüidade, nin con valor arquitectónico Pero se se perdera, pois sería Perder parte da esencia de canido non Por, por un exemplo E sí, a, a veces logo, logo voltaremos sobre actuacións Actuais aquí en, en Ferrol non? Pero a veces hai actuacións Por seguir ca calle San Francisco que dici, Pero como se fixo esto? Porque se si un vaiaxe aos xardís de, de San Francisco Eu vou, vou dar a miña opinión e, Pero non era necesario nos xardines de San Francisco había un relvado, un césped verde continuo, que se recheou cunhos montículos que están cheos de cables eh, de esgotos de eh, flores sin cortar, logo creo que hai eh, 50.000 aparellos todo está facendo a caricatura tres ou catro ali, eh, como se llaman pérgolas de cristal que me parece que na vida se utilizaron, logo un ascensor que non sei cando se utilizou, eh, no seu tempo si, agora está pechado, é dicir, hai veces que parece que hai unha sobreactuación sobre un patrimonio que xa está consolidado non sei se esta reflexión é certa ou non, se pasades por San Francisco convida a xente que non está escritando que pase por ali, a ver se si está mellor con amplia perspectiva ou con toda esa serie de artefactos que lle colocaron ali. A ver, eu creo que con o co que ten que ver con, con Sardín, sobre todo, na, na cidade. Ali en San Francisco fixeronse unha serie de actuacións Entendo que con algún tipo de mantemento que ao final non se levou a cabo e acabaron os sardíns secos. Despois creo que as pérgolas tiveron algún tema de que non estaban, non entravan totalmente, no que era a subvención europea, algún algún tema que houve con esas pérgolas de cristal e os sardíns quedaron peor. Do que estaba... se me refera sobre a actuación innecesaria moitas veces sobre un patrimonio xa consolidado todos os de da xente de ferrorol eh, foi xogar os xarddís de san Francisco E era un espacio grande eh, espacio espacioso con unha perspectiva moi grande sobre o arsenal ben eh, se queredes, seguimos e rúa san Francisco Rúa de iglesia Rúa de iglesia ahora mismo están actuando sobre ela e vos coitei a xente... Bueno, que se diviron haber ver gardadas proporcións iniciais, porque xa constituía tamén un patrimonio as medidas das beiras rúas e o ancho da o ancho da rúa. En nome da modernidade en algúns espacios cambiouse e dousei outro formateouse de outra maneira a rúa. Non sei que opinades. Claro, eu, a ver, con este tema é o que dicía antes, ás veces eh, hai que equilibrar O que ah, eh, o beneficio social, é dicir é necesario coido que ninguén dubida que é necesario actuar sobre as rúaas de Ferrol, eh sobre sí, sí, todo sí, adaptalas sí. para a mobilidade. Si. Sí. que é unha cuestión o problema aí podería ser o mellor de declaracións que se fixeron no seu momento, por exemplo, eh que non eh, podo mencionar a Leira Ambrós que xouse de que o concelleiro do de urbanismo decía que ian a hacer unha reinvención da antiga Alameda eh, claro, iso provoca obviamente declaracións así pode provocar que alguén que é experto no tema xe diga non, a Alameda histórica ten que ir por onde sempre foi non fai necesario reinventar hai que ter un pouco de respeto pero eu xaxe digo eh, coido que que certas intervencións son necesarias ainda que ao mellor a execución non sexa como como desexamos Ben, e ahora un tema que, que, que no, todo o mundo está discutindo Praza de Armas Praza de Armas <ríe> xa ves o que borrides todos Pois pues bueno, hai un debate pode, entre xente que mira, hai que poñerlle un, un, un osado que deixe que todo o ano sea útil a plaza de, de armas Si chove non podemos acceder aí porque o barro hai ah, outra corriente que é ah, Roberto, vexo que... No, no, que a, a mi me parece que é un tema cansino eu creo que, que, que Ferrol ten unhas eh, habilidades que son a veces un pouco desesperantes como é coller algún elemento de conflicto E facelo eh, causa durante moitos anos Como foi no seu día a plaza de España Ou, bueno, como agora se está convertindo Pois pues, a plaza de armas en esa outra plaza de, de conflicto que divide a, a propios estranos eh, Divide... A variedade de voades tamén Sí, pero pero son asuntos... Eh, vamos a ver, eu tampouco... Evidentemente non son experto de nada E menos de de urbanismo Pero temos que dicir Hay que decir o hai que recordar que esa plaza uh -huh. Bueno, foi eh, premiada Por, por arquitectos Es decir, foi un concurso Un arquitecto ganou ese concurso A posteriori da execución pois pues, eh, Esa plaza, esa intervención Se levou a uns premios Se lle deu un premio por, por así Entón, bueno, en principio Tens que dar por bo que, que Técnicamente teña o seu interese Logo pasa unha cousa Es eh, decir Se si eu quero boicotear unha intervención, pois o teño moi fácil. Con non mantela, xa está. Entón, ao non mantela, creo un, un, un deterioro eh, maior do normal en un espacio que non teria que estar así e creo, claro, esa opinión contraria a, a esa intervención. E é moi fácil. Eh, eu, polo que coñezo nos temos aquí no... No barrio temos un, un camiño, un sendeiro que se fiso eh, atravesando o parque Anton Varela onde se utilizou o mesmo material de da plaza de armas no seu día. É un material que cando a nos nos lo propuseron para poñer aquí, leímos as prescripcións técnicas, e é un material que non, eh, é un mineral, eh, é unha terra que non contén arcilla, que según parece arcilla, e o que provoca o enbarramento cando chove. Que pasou na Praza de Armas? Bueno, pois pues eu creo que o mantemento durante os últimos 4 anos foi eh, nulo ou deficiente e eso nos levou a este lugar. Es decir, se si eu meto maquinaria encima da Praza de Arma para facer actividades que eu, que é perfectamente posible facer actividades nessa praza e estaba pensado para elo. Entonces, ese movemento de máquinas de ...de alto tonenelase pois pues, moven a terra bueno si eu o que incorporo é outra terra que ten arcillas que non é a terra catalogada polos polos arquitectos así pues ao final consigo que se embarre que se faga surcos e todo eso eu creo que hai que ser moi delicados con estas cousas e sobre todo que é moi fácil boicotear certas intervencións y cando se tira deste lado pois eu creo que é máis fácil todavía. A ver, eu concordo completamente co que di Roberto Eu creo que o problema da praza foi eh, que, que non houve mantemento en ningún momento, de feito lembro que, que durante o Nadal e as festas facíanse ali montaxes, estaban vaquinaria, quedaba daba eh, despois non se mantinha ou, ou se botou outra, outro material que dende logo non era originario porque O material originario precisamente o que evitaba era o embarramento, era que se fixeran surcos, era un material estable e agora o que estamos vendo é que é un material co que se botou, que, que fai esos surcos, que, que, que está o, o terreo irregular Eu creo que, que houve unha vontade eh, senón de boicotear pero, dende logo, de non, de non cuidar ese, ese espacio. Eu coido que, eh, falando de patrimonio eh, pero, ó, de casi calquer tema, o importante é o mantemento. Unha das claves é o mantemento. de ferrol neso vaiá bastante. É... Eh, Tambén, ah, hai, hai, temos o noso sí, sí, eh, por exemplo, é eh, calquera patrimonio. Por exemplo, te vas o, o recuperado eh dique da Cabana, eh, hoxendía fun, outro día tamén, pero eso para outro episodio. Eh, eh, estás está eh, de novo eh mal estado, non porque non se te mantido dende que se recuperou. Non hai idea tampouco de que facer con el, non. é eh, eh, un dos problemas, non manter as cousas, E eh, coido que outro dos problemas É que hai que ter claro eh, Que modelo de cidade que eres claro, Eu, claro, claro. Que sou historiador eh, Estou adicándome ao patrimonio Sei que que un centro histórico Respetuoso eh, co Un centro histórico que parezca un centro histórico non E iso pasa por determinadas eh, Cuestións Por exemplo, ter ruas con lastros Que non son moi populares tampouco eh, Ter espazos arborados onde ten cabelos eh, Ter, pois Pobre eh, Como pode ser unha plaza diáfana como está actualmente eh, a, a Plaza de Armas, eh, sen e eh, con un tráfico de vehículos limitado, porque defendo un modelo, e coido que é importante ter claro a, a que se quere ir, non? A partir de aí pois, pues, o que non podemos estar ese pequenas debates, de temas eternos, ter claro o que queres. Eh Toni, ti tes estudiado o baluarte de de aquí de, de, de Canido? máis que estudalo visto, non. Nem teron. Eh, un poucoñillo de como está o estado do deste de baluarte que incluso ten unha denominación errada. Eh, si, sí, a ver, iso eh gouda denominación simplemente vas o plano de Sánchez Aguilera que foi quen construiu as murallas de Ferrol, e por tanto, é eh, quen lle podemos dicir, pois el saberá como se chamou, non? E o baluarte pon claramente de Santiago. En algún momento pois debeu que facerse unha confusión co de San Carlos, que estaría máis ou menos por onde está a rotonda de Canido, pois estaba ao lado da porta de Canido. E houve pois eh, un cambio aí de nomes, pero o nome o de Santiago é o, o estado é o que se pode ver, que pode ver calque persoa que pase por aí, está totalmente eh, comido pola besetación eh, coido, eu non sei, non paso tos días por aquí, pero coido que ia o mellor un ano ou dousa le va sen, sen, sen Roberto, sen dintre No, no, eh, digo que nos pedimos no seu día, eh, e estofando se pediu eh, de forma verbal e logo por escrito o concello creo que foi no 2008 ou 2009 que xa se pediu O, o esa limpeza o que se nos dixo é que claro, que non é a limpeza municipal que se pudiera facer dende o Concello que tiñan que pedir o autorización a patrimonio da xunta e o certo é que aí quedou esa historia é dicir eh, as veces tamén eh, bueno, o que falamos do mantenimento eh, é unha cousa fundamental ese mantenimento e hai cousas que xa deberían estar Claro, somos un pouco insenos ¿no? Porque pensamos que Tés un edificio, tés un patrimonio pois pues Tés que cuidalo, tés o dique da cabana Que tamén creo que le vou a bueno, Se fixo con os fondos europeos decir, Con unha subvención europea Que son cartos de todos Se fixo esa intervención Pero porque non hai esa previsión de mantenimento Digo insenos de nós, porque Pensaríamos, diríamos Xa tiña que estar isto programado ¿no? Cada X tempo Se fai unha limpeza Pero non se consigue siquiera para facer os desbroces do rural Que dices ti, a vegetación crece Nos desbroces do rural E teñan que estar programado Non todos os anos ah. montar unha polémica Con que non se desbroza, que sempre se chega tarde E tal, entón A tristura é esa falta de previsión De que ten que haber un calendario De, de mantenimento, de limpeza Por eso te digo que hai moito tempo que foi eh? Eh, Temos que concluir Temos que concluir e antes gustaríame pensar que deste de debate sácase algo concreto. Pode ser Antonio Tico como historiador que a partir daqui empecemos unha movilización, como se queira chamar, unha demanda para a conservación de eh, do valorte de de Santiago. De Santiago? Eh Pois podería. Digo por proximidade. Pero eu coido que efectivamente hai que pedirlle ao Concello que, ademais, un Concello que aspira a ser patrimonio humanidade, que non é pois o, sí, non é o pobo máis bonito que te dá a revista tal, é algo serio. Estamos falando dun tema de preservación. Pois debería ser o suficientemente ambicioso como para ponerse, en este, tomar o tema en serio, eh, eh, eh, involucrarse e manter o seu patrimonio polo menos nun estado de conservación. Roberto, e Celia, Asociación Beciñal. Bueno, eu hai uns anos, eh, bueno, navegando nas páxinas web do Concello, descubrín proxetos pasados e o certo é que para o Bolabarte de, de Canido, de Santiago, eh, había un proxeto dentro do Plan Urba para facer un, un centro de interpretación, é dicir, eh, aproveitando o talude, se iba a encaixar pues, un, un espacio aí para ser que sempre quedou, bueno, de feito, non está, porque non se fiso, eh, pero sí que o mínimo que podemos facer é reiterar a nosa petición dende o barrio, que seguramente se é apoiado por resto das entidades eh, do barrio, eh, e trasladar ao Concello. Dentro, bueno, pois pues, a melleva hai que facerlle un pouco de literatura e poñerlle un pouco en contexto, que para eso contaremos seguramente coa xente de Ferro e Terra Antigua, de explicar un pouco que... Ese, ese espacio que é esos restos que están aí e é a importancia de esos restos es decir non solamente o seu mantimento sino que forma parte é unha pieza que forma parte de proxecto de ferrol ciudade eh, Patrimonio da humanidade e despois desto de decille señores están en tempo de de, esa, de ese mantimento e esa limpeza Sí, eu creo que, que se pode aproveitar eh, non só para, para o bueno, mantemento e a limpeza, senón para poñer en valor o espazo, porque eu creo que moitos de nós pasamos eh, por aí, por esa zona, nos nosos paseos eh, e non nos damos conta do, que, do, do valor que ten que ten ese, ese espacio. Bueno, eu digo que a fin de semana usase bastante. <ríe> sí. Ben, eh, sei que ao rematar, ao rematar, cando desconotemos eh, o programa, vades decir, eh, que queda moitas cousas, claro que queda moitas cousas para outro, eh, quedase ese patrimonio material da que falaba, eh, parte do patrimonio, digamos, material, que non me achedes en eh, Monteventoso, as baterías, obou aí hasta aí pouco obou por aí, hasta aí pouco non, creo que foi no estebrado notorio, xa sei, perdín, un congreso para a rehabilitación. Despois de que se deixou caer todo, primeiro deixou -se caer Monteventoso, vais a rehabilitar, somos moi ricos, sobra. Ben, e que decir, pois pois pois pois que concluimos despois das vosas aportacións nunha petición moi concretiña, moi perta que falaremos con can corresponda para a rehabilitación do baluarte de Santiago Santiago como nos indica o noso historiador Antonio Casal Celia, Moitísimas gracias Roberto Taboada volveremos a falar de patrimonio gracias e imonos despedir con un patrimonio inmaterial a nosa música e unha recreación que fai milladoiro falábamos ao principio de leiría ora milladoiro pois eh esta mi que que no sei que bueno bueno eh miño doido e rapidamente eh, dicindo que unha tarde No Moinho, unha tarde, non a nada Gracias a toda a xente que fixo posible esta moñada 984, gracias a Pérez no Control Tónico A obrigados con Radio Filspin A Radio Libre a Comunitaria da Terra de Tazancos César Pita, nome da Asociación Sociocultural Moinho do Vento, gracias por estar aí Saúde para todos E para todos, coa música De Miñadoiro A Alara das Mariñas <risa>